От якби хтось із прокуратури, Йому б квартиру знайшли хоч з-під землі, А лікарі потерплять. Терпіли десятками років. Коли терпець уривався, Їхали хто куди, чи починали будуватися. І в тому, і в іншому випадку місто лікаря втрачало. Лікаря, що будується, назвати лікарем уже не можна. Що хвилі йому треба кудись бігти. Спочатку за місцем для забудови, потім за планом, потім за цеглою, потім майстри прийшли, треба простежити. Кожен хворий цікавить його в першу чергу з огляду на те, що він може дістати. Цемент, столярку, скло, залежно від фази будівництва. На всі довгі роки зведення будинку та його опорядження ця людина для фаху втрачена. Якщо не хочеш чи не можеш будуватися, живи скону у гуртожитку. Правда, тепер у мешканців гуртожитків з'явилася надія. Партія проголосила, що до 2000 року кожна радянська сім'я матиме окрему квартиру. Та де там іще той 2000 рік? Софії спершу здалося, що повернулися добрі часи за життя Ганни Петрівни. І знову все піде як при ній. Пануватиме доброзичливість, приязнь, колегіальність. Та як би ж. Невдовзі з'явився новий лікар. Спочатку Софія сприйняла його, як і ще одного Степана Михайловича. Одного з ним віку, огрядний, сивий, неквапний, з вигляду до стоту професор. Нестор Назарович Конашевич одразу посів чільне місце у їхній лікарській ієрархії. Власне, узурпував. Він тривалий час працював у Тернополі, в губернії, як сам він полюбляв казати. Згодом з'ясувалося, що не власною волею він оцю губернію залишив. З обласного пологового будинку його попросили, а потім недобра пам'ять ще багато літ викривляла губи тих, хто його згадував. Ходили чутки, що Нестор Назарович, палкий патріот України, і цього одного вистачило Софії, щоб прихилитися до нового колеги ще до знайомства. Знайомство не забарилося. Довідавшись, хто вона, Пан Конашевич зреагував такою міною, наче з'їв лимон. А, теоретики, все знаєте. Збираєтеся нас повчати? А що ви вмієте? Вам до практичного лікаря далеко. Софія зовсім не збиралася когось повчати, навпаки. Усе життя вчилася в інших. Та в суперечку вирішила не встрявати. Сіла за стіл і заглибилася у власні справи. Задзвонив телефон. Видно, нікого з персоналу не виявилося поблизу. Він заленчав і дзеленчав. Як наймолодша Софія вийшла в коридор і підняла слухавку. Нестере Назаровичу, вас кличуть до телефону. Конашевич підвівся, по царській випростався. Кличуть собак.